Profeten Jeremia hade ingen enkel, vare sig uppgift eller situation. Hans personliga situation som den kommer fram både genom raderna och mellan raderna i det 11, 12 och 13 kapitlet i hans bok. Den förstår man ju att den var svår och prövosam. Om jag tar utgångspunkten i det tolfte kapitlet här så börjar ju profeten bedja på det här sättet. Han vänder sig till Gud. Herre, om jag vill gå till rätta med dig så behåller du dock rätten. En känsla av alltså vanmakt. Men varför skulle han vilja gå till rätta med Gud då? Ja, det var han ju inte ensam om. Det var liksom andra herrens tjänare. Saltaren är full av salmer där människor på något sätt vill gå till rätta med Gud. Jobbsbok handlar om en man som förlorade allt fast han var rättfärdig och som kände att han måste gå till rätta med Gud. Men om jag vill gå till rätta med dig så behåller du dock rätten. Här kolliderar alltså emellanåt även för troende det, det mänskliga perspektivet med det gudomliga perspektivet. Jag kommer att säga att Gud dock behåller rätten. Finns det anledning att gå till rätta med Gud? Ja, profetens fortsätter likväl måste jag tala med dig om vad rätt är. Jag, vi, vi glömmer det här nu att någon har rätt eller fel. Men vi tar upp den här frågan i alla fall. Jag måste tala med dig om vad rätt är. Varför går det det ogudaktiga så väl? Varför har alla trolösa så god lycka? Du planterar dem och det slår rot. Det växer och bär frukt. Nära är du i deras mun. Men fjärran är du från deras innersta. Det här är ju direkt som hämtat från jobbsbok. För går det det ogudaktiga så väl? Jag vet inte hur många gånger i Bibeln den frågan ställs. Men de ogudaktiga är ju inte de som hädar och smädar. Det är inte ateister. Det, det är faktiskt det är människor som vill utge sig för att vara fromma, troende. Nära är du i deras mun. Men fjärran är du från deras inner. Det här är ju den verkliga katastrofen. När det går på det viset. Nära är du i deras. Vad, vad betyder det? Man talar om Gud. Man kanske använder sig av vissa uttryck. Halleluja, pris för Gud. Till exempel. Som om det faktiskt inte finns något hjärta bakom blir ju helt förfärliga uttryck. Men du, Herre, känner mig. Du ser mig och prövar hur mitt hjärta är mot dig. Det kändes som att det var ingen annan som blev prövad utom han. Men det blev andra också säkert. Men ryck dem bort så som får till att slaktas och invig dem till en dödens dag. Den här önskan att vilja se att Gud skipar rätt därigenom att det går det ogudaktiga illa, inte det rättfärdiga. Många gånger så går det det rättfärdiga illa och inte det ogudaktiga. Hur kan det vara så då? Hur länge ska landet ligga sörjande och gräset på marken alldeles förtorka. Så att både fyrfota djur och fåglar förgås för inbyggarnas ondska skull. Under det att dessa säger han ska inte se vår undergång. Landet ligger sörjande. Gräset på marken. Redan Jeremia hade sin, visst sinne för miljöförstöring. Och när människor handlar illa går ut även över natur och över djur. Så kommer en märklig versen. Det är vers 5. Jag vet inte om jag riktigt kan. Om du icke-orkar löpa i kapp med fotgängare, hur vill du då ta upp tävlan med hästar? Vad är det här för någonting? Det är ju naturligtvis helt riktigt tänkt. Vem är det i det här fallet som föreställer sig att han skulle kunna ta upp tävlan med hästar medan det. Inte finns någon möjlighet för honom att löpa i kapp ens med, med människor som går till fots. Ja, det här är väl någonting av en illustration av högmodet och övermodet. Jag tänker på Jesus liknelse. Om den som skulle bygga ett torn och, och inte hade material så det räckte, eller den som drog ut i krig och inte hade manskap. Och styrka, så det räckte. Om du nu känner dig trygg, i ett, vi är fortfarande i vers 5 här. Om du nu känner dig trygg i ett fredligt land, hur ska det då gå dig bland Jordanbygdens snår? Och så kommer det här då med, hans, med Jeremia, med Jeremias personliga situation, eh, hans eh, familjesituation. Herren säger så här i den sjätte versen. Se, till och med dina bröder och din faders hus är ju trolösa mot dig. Till och med dessa ropar med full hals bakom din rygg. Du må icke tro på dem om du och tala vänligt till dig. Se vad profeten var avskild här genom Guds ord och Guds ande. Jag vet inte om han föreställde sig att han skulle kunna i alla fall söka någon tröst då, hos sina närstående. Då situationen för övrigt var så svår och avfallet så utbrett. Nej, det gick inte. Gud tillät inte det. Och i det tidigare kapitlet, i det elfte kapitlet, i slutet där så är det ju just det här... Eh, som han får veta då i vers 21 Därför säger Herren så om Anatoths män alltså Anatos män det var ju de som bodde där Jeremia var från han var ju från Anatoth Hör första versen i Jeremias första kapitel Detta är vad som talades av Jeremia Hilkia son, en av prästerna i Anatot i Benjamins land. Men Herren sa om Anatots män, de som står efter ditt liv och säger profetera icke i Herrens namn, om du inte vill dö för vår hand. Ja, alltså det är klart att det var ett väldigt tryggt också på Jeremias närstående i Anatot och Gud, då tror han att få veta det är att det är ingen idé. Han, han ska inte luta sig mot några va? Vilken, vilken situation. Han ska inte luta sig mot några människor utan mot Gud alena. Och sen kommer vers 9, och jag tycker det är en märklig vers. Jag undrar om det är profeten själv som klagar eller om det är Guds ande. Det, det, det handlar om förhållandet till en arvedel. Och denna, denna arvedel alltså, det är en kvinna. Det är en hustru. Nu är det ju så att hela Israels folk blir eh, av profeterna eh, be betraktat som en kvinna, en hustru. Eh, så här heter det i alla fall nu i, sjunde, i sjunde versen. Ursäkta, inte i nionde versen. I sjunde versen. Jag har övergivit mitt hus. Förskjutit min arvedel. Det som var kärast för min själ, det lämnade jag i fiende hand. Hon, hör, hon som är min arvedel, alltså arvedelen är hon, blev mot mig så som ett lejon i skogen. Hon har höjt sin röst mot mig, därför har jag fattat hat till henne. Ska min arvedel vara mot mig så som en i rovfågel? Då må rovfåglar komma emot henne från alla sidor. Jag undrar om inte det här är profeten Jeremias personliga situation i, i, i sitt S, om jag säger så. Alltså, därför att det står inte uttryckligen, men vi vet att en del profeter de fick ju känna på det här att ha en trolös hustru till exempelvis Hosea och Simson han var en nazir och, och, och det, sa, det, det använde då Guds ande som en jämförelse så att profeten kunde förstå och även kunde uttrycka kanske sorg och klagan på ett sätt som var äkta och som var från hjärtat därför han skulle ju han skulle ju tala om, om, om Guds förhållande till sitt folk. Guds folk som blir som blir, eh, som, som blir beskrivet som en hustru, som en brud. Och nu vet vi att det här överförs ju genom apostlarnas undervisning och genom Herren Jesus till Nya Testamentet till den kristna församlingen. Här finns det verkligen anledning. Och Reflektera skulle jag tro. Ska min arvedel vara mot mig så som en berokig rovfågel? När jag säger inte att, Jeremi, att det var Jeremias hustru, men det, det finns någonting av hans av suckan här som gör att jag undrar om inte det här är väldigt personligt upplevt. Då må och rovfåglar kommer mot henne från alla sidor. Uppsamla tillhop alla markens djur och låt dem komma för att äta. Hedar i mäng för där nu är det hären som talar hedar i mängd, fördärva min vingård och förtrampa min åker det gör min sköna åker till en öde öken man gör den till en ödemark sörjande och öde ligger den framför mig hela landet ödelägges för ingen finns som vill akta på Vadå? akta på Akta på den röst som talar. Akta på det bud som har blivit överlämnat. Över alla höjder i öknen rycker förhärjade fram. Ja, Herrens svärd, förtär allt. Det här alltså är nu en profetisk, ett profetiskt budskap om det som ska komma. Jag tror att vi går till det trettonde kapitlet för det är intressant i det här sammanhanget. Jeremias budskap kom ju just att handla mycket om det här. Att de folk som hade övergivit Gud skulle själva överges av Gud. De folk som hade utvalt åt sig avgudar skulle bli uppvaktade av dessa avgudar av det folkstammar av de nationer som bodde omkring Israel som tillbad avgudar skulle komma och på ett helt naturligt sätt befrunda sig och föra dem som småningom bort i fångenskap om de inte redan hade förts i fångenskap andligt sett eftersom de tillbad avgudar och ville hålla sig till avgudarna Herren ger profeten Jeremia en åskådningslektion som också är djupt personligt kännbar på ett sätt i det trettonde kapitlet hör här Jeremia skriver eller Baruk skriver och Jeremias vägnar Baruk var ju Jeremias tjänare hans skrivare och liksom Jeremias suckade och och klagade och grät och, och sörjde. Så sucka i alla fall bar och väldeligade. För han tyckte att det var svårt det här, Skriva ner sådana här saker. Men så här skriver han nu. Så sa det Herren till mig. Och det är Jeremias som dikterar. Så sa Herren till mig. Gå bort och köp dig en linnegördel. Ett höftsjönke och sätt dem omkring dina länder men låt den inte komma i vatten och jag köpte en gördel som Herren hade befallt och satte den omkring mina länder då kom Herrens ord till mig för andra gången han sa ta görden som du har köpt som du bär omkring dina länder och stå upp och gå bort till frat och göm den där i en stenklyfta och jag gick bort och gömde dem vid Eufrat så som Herren hade bjudit honom. Sen en lång tid därefter, en lång tid därefter, sa det Herren till mig. Stå upp och gå bort till frat. Eufrat, floden Eufrat. Kallas ibland bara Frat. Och hämta därifrån den gödel som jag bjöd dig gömma där. Och jag gick bort till Frat och grävde upp jorden och hämtade fram den från det ställe där jag hade gömt den. Och se, jorden var fördärvad så att den inte mer dög till något. Då kom Herrens ord till mig, han sa, så säger Herren. På samma sätt ska jag sända fördärv över Judas och Jerusalems stora högmod. Detta onda folk som mycket vill höra mitt ord utan vandrar i sitt hjärtas hårdhet. Och följer efter andra gudar och tjänar och tillber dem. Det ska bli så som denna gördel, vilket inte duger till något. Liksom en mans gördel, ty liksom en mans gördel, sluter sig tätt omkring hans länder. Så lät jag hela Israels hus och hela hus sluta sig till mig, säger Herren. På det att det skulle vara mitt folk och bli mig till berömmelse, lov och ära men det vill jag inte höra. Alltså en liknelse en bild ett fint höftsjönke sluter sig tätt. Och det talar ju så om ett intimt förhållande, ett förhållande som är väldigt nära och personligt och intimt, som alltså hade blivit, som hade, som hade gått förlorat. Som hade blivit för vad, vad, vad berodde det på? Han gick ända bort till Frat. I Frat vet vi det. Det gränsar till tvåflodslandet. Och i tvåflodslandet ligger Babel. Babel. Som så småningom kom alltså att bli Israel övermäktigt. Talar det här inte om inflytandet från det hållet. Från det vädersträcket. Hur det inflytandet hade fördärvat, undergrävt. Åh, oh, den kristna församlingen Och vi kristna, vi måste vara vaksamma Vi måste vara vaksamma särskilt i denna tid Om det är någonting som fördärvar, för undergräver förhållandet till Herren Jesus Han som är församlingens huvud och hälsa För Gud vill ju att det förhållandet ska vara intimt, det ska vara personligt, det ska vara som en bruds förhållande till sin brudgön. Och verkligen på det viset, därför att aposteln Paul skriver till Korinserna att han skriver att han har trolovat om i Kristus och ingen annan. Och ställa fram inför honom en ren jungfru. Finns det någon ren jungfru? Finns Det finns någon som är avskild. Jeremia var avskild. Han var så avskild att Guds ande direkt och Guds tankar det trängde igenom honom när han satt ibland sina närstående och tänkte här finner jag tröst sa Gud ifrån inte. Inte inga lunda. Här finner du ingen tröst. Här finns inget att lita på. Men profeten litade på Gud. Och Gud förde honom fram och tillbaka. Gud förde profeten till Frat. Och sen förde han honom tillbaka därifrån. Vi går tillbaka till det tolfte kapitlet. Där vi var, jag tror jag går till den fjortonde versen där ja. Så säger Herren om alla de onda grannar som förgripar sig på den arvedel jag har givit åt mitt folk i Israel. Folket var Guds arvedel. Men folket hade också fått en arvedel. Och det var just deras land. Men se, jag ska rycka dem bort ur deras land. Och hus ska jag rycka undan ifrån dem. Hör, det här var väl märkligt. Herren säger nu till de onda grannarna som förgripar sig på Israel. Se, jag ska rycka dem bort ur deras land. Och judahus ska rycka undan ifrån dem. Den babyloniska fångenskapen hade också den sidan. Att Gud på det sättet beskyddade sitt folk från andra. Som kanske hade återkommit ännu värre skada. Ännu större skada och där Än till och med Babylonierna gjorde. Jag ska rycka den bort ur deras land. Alltså folket ska ryckas bort ur landet. Israels folk. Och judahus ska rycka undan ifrån dem. På det viset. Judahus rycks då undan från de onda grannarna. Men därefter. Sedan jag har ryckt dem bort. Ska jag återförbarma mig över dem. Och låta dem komma tillbaka. Och här anspelas alltså på ett tema. Ett löftestema i profeten Jeremias bok. Liksom hos alla profeterna. Att efter nöd och fångenskap. Nödens bröd fick de äta. Och fångenskapens dryck. Fick de dricka. Men efter det skulle han föra dem tillbaka. Jag ska återförbarma mig över dem. Och låta dem komma tillbaka. Var och en till sin arvedel. Och var och en till sitt land. Om det då rätt lära sig mitt folks vägar. Så att det svär vid mitt namn. Så sant Herren lever. Liksom det förut lärde mitt folk att svärja vi bad. Då ska det bli upprättade mitt ibland mitt folk. Ja, här har vi faktiskt ett budskap till grannfolken. Det var inte bara Israel som rycktes bort nämligen. Israel rycktes bort till sitt land. Judahus rycktes därmed bort ifrån de onda grannarna. Men de onda grannarna rycktes också bort eftersom den babyloniska kungen blev så väldigt mäktig. Men de skulle också kunna föras tillbaka. Och skulle föras tillbaka. Och skulle då få ett tillfälle. Att omvända sig. Guds tankar är så mycket högre än våra tankar. Så som himmelen är högre än jorden. Och det här gällde under den period som judarna kallar för den första diaspora. Jeremia upplevde ju just den perioden är lite gudstankar högre än människors lika mycket som himlen är högre än jorden även under den tid vi lever i det som, det som är alltså den andra diasporan har har mynnat ut i i den israeliska statens utropande 1948 och det här är tider som också de gamla profeterna talar om, även Herrens apostlar. Då kan man läsa till exempelvis Romabrevets elfte kapitel där eh, aposteln Paulus eh, undervisar om, om det. Men, vad sa Jeremia här i kapitel 12? Han klagar över människor som har Gud nära i sin mun. Men som för vilka han är fjärran i, i, i fråga om deras hjärta. Nära är du i deras mun men fjärran är du från deras innersta. Och det här är ju direkt en påminnelse om vad profeten Jesaja säger. Ett ord som Jesus själv lyfter fram. I Matteus evangelis femtonde kapitel. Rätt talade den heliga ande. Genom profeten Jesaja till era fäder när han sa. Detta folk ärar mig med sin mun. Men deras hjärtan är lång ifrån mig och vi tittar på det här också hur Herren får tala om för Jeremia ett sorgligt besked men nödvändigt se det är sjätte versen kapitel 12 Jeremias bok se till och med dina bröder och din faders hus är ju trolösa mot dig till och med dessa ropar med full hals bakom din rygg Alltså Jeremia fick ju verkligen erfara vad det var att vara en Guds efterföljare. Som det faktiskt är att vara en Jesu efterföljare. Att vara en Jesu lärjunge. Och Jesus säger i Lukas evangeliets fjortonde kapitel så här om någon kommer till mig. Det är vers 26. Och han där vid ej hatar sin fader och sin moder och sin hustru och sina barn och sina bröder och systrar där till och sitt eget liv så kan han icke vara min lärjung. Den som icke bär sitt kors och efterföljer mig han kan icke vara min lärjung. Naturligtvis inte därför det är hans lära att vi ska ta upp korset och följa honom.